Втората идея, Томас Карлал, продължение. Всеки, който е отстъпил от истината, е нанесал вреда на себе си. Човек, който знае мярката на нещата, той знае всичко. Всеки труд заменя безумието с разумност. Наистина, труда е голямо спасение за този, който искрено търси и желая да работи. Чували сте, че има безработица и най-измислена дума, Бог има работа за всяка мравка. Обаче, когато в човека има нещо недостойно, нещо развалено, може хиляди години да прескача и да не може да си намира работа. Ако човек обаче почне да подобрява себе си истинолюбието си, много лесно ще си намери работа. На света съществува само едно чудовище – празният човек, мързеливия човек. Ние се усъвършенстваме по пътя на страданието. Всеки истински труд е религия и молитва. Сърцето на истинския човек е светилище. Многобройни невидими свидетели – гледат събитията от висените. Без морал, реформите пораждат нови плевели. От това мъгесено богатство никой не е спечелил дори едно здраве. Никакво богатство не може да замени Божието благословение. Има един голям проповедник, който ще убеди всички хора в правия път. Това е съдбата и действащите, действащите сили зад нея. Казва, мълчанието е стихия, в която се формират великите неща. Само фалшивите проповедници проповядват, че трябва да бъдеш щастлив. Нещастният човек е следвал други закони, друг, друг вид фалшиви закони, Тоест, щастливия следва една погрешна пътека, нещастният друга. Казва, навикът може да бъде една безкрайна пропаст. Ето защо преди ви дадах една поговорка, която казва, че внимавай какъв навик си създаваш защото той може да бъде погребен. Празните приказки са начало на всяка празнота. Празната дума е хвърлено семе, което ще израсне. Глупавите хора мислят, че щом злото дело не е наказано, то някакси се е спасило. Глупавите хора мислят, че злото дело, що не е наказано веднага, няма справедливост. Или пък, ако е имало, тя е била случайност. Наказанието за зло дело някога се забавя с дни, някога с столетия. Но то винаги идва неочаквано, неминуемо, както смъртта то идва изведнъж. Никой не може да избегне семето, което е посял. Трябва нещо да започне в сегашното време, ако искаме нещо да се получи в бъдеще. Справедливостта е учредена по-рано от появата на света и тя ще съществува и след него, независимо какво казват човеците.